«Що там?» – покликнув комісар Два миттю вистанули струнку Помагаємо, виправдується Клепард Проте зразу ж обрігся, коли комісар на нього глянув Строїть крізь двері знак, що то обман Кернець і в пристолі переглядати папери «Громадський інтерес до справи нервовий Я хочу мати докладні звідомлення Як підсумовно допити свідків?» «Тут» – подає Волток всі в одно, без винятку, потверджують вину. «Навіть його подруга і приятель теж», – доточив Местнар. «Заперечує тільки він сам, без супроти абсолютної очевидності». «Що за освітлення? Жах! Ви побажали?» – наблизився комісар до в'язні. «Ні, обидва прожектором нарочито шкодять. Капітан, скласти акти відразу мені. Зачиняється у майстерні Обрікса і, діставши апаратик, з кишені прикладає до вуха. В той час Брігс пропонує хустку обом, що спітніли. «Свіжа, я змінив». Волдок з приглушеним гнівом до обох. Кожен, глянувши з дверей при вході, міг здогадатися, як робили. «В моєму відділі, досі бездоганному, – то Местнера, – на вас покладався, як на граніт». «Полагодим?» Незбентежем певний меснер. Бачимо, цей переступник, перебільшуючи, збив вихор, щоб відволікти возмездя хоч на волосок. Всі погрозливо в півкрузі поставилися проти в'язня і двоє підтверджують комісарові при його повороті. Переступник в обмові зловмисно перебільшив, додатково крутить. Ви перевірили? І обидва чесно ручаєтесь, з удаваною малозацікавленістю, поспитав кернет.